الله سلوة سلوة صلى الله على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا فيما علمنا العالمين سبحان الله قد تمام بواسطه مشهنا ودارا انك الرسول في الله عليه وعلى na častu i porodicu Allaho je to samim kaj Allahu Allaho subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponitim pohvatno se i svjedočimo da nemamo drugog znanja osam onog znanja kojeg Allaho subhanahu wa ta'ala podari svoje dobratje, blagodati i milosti a aga mulimo subhanahu wa ta'ala da nam tu blagodati milost prema nama da nam podari koristno je znanje od koje će mislim i svoje život u slaviti po njemu putujući da Allaho subhanahu wa ta'ala njegova zadovoljstva a zatim svejedan vjernik i svejedna vjernika na ovom putu do Allaha subhanahu i njegova zadovoljstva mora se okititi prijekom potrebnim osobinama mora voditi računa kako o svojoj spoljašnosti isto tako i o svojoj unutrašnosti Mora kako izgradi svoju spoljašnjost. Po šarijetskim propisima isto tako i graditi svoju unutrašnjost. Kako je rekao planetni ashab Salmanem Farisi radi Allahu d.a. Svaki čovjek ima svoju spoljašnjost i unutrašnjost. Pa onaj koji izgradi, popravi svoju unutrašnjost i Allah će popraviti njegovu spoljašnjost. Točimo onaj koji nečisti svoju unutrašnjost, Allah će u nečistiti pokvati, njegovu spoljašnjost. Posmatrajući kur'anske ajete i hadise Allahov posljednika, ali se razloj sallam, pronaći ćemo je za vijednika unutrašnjost mnogo, mnogo bitnije. Da poveda računa od svojoj unutrašnjosti, to je kod njega mnogo, mnogo bitnije. Svakako ne treba zapostaviti svoju spoljašnjost i dijela koja čini svojim udovima, ali isto tako treba povesti račun o svoje unutrašnjosti pa čak da priviše nego o svojoj spolješnjosti. Posmatrujući kur'anske ajde, hadisa Allahod posanikali, nalazimo da su mnogi čini ogromna djela sa kojima bi čovjek volio da dođe sutra pred Allaha subhanahu wa ta'ala i su tim ponestaneli djela unutrašnjosti, djela srca u tim djelima ništa nam ta djelovnice sutra koristiti kod Allaha subhanahu a jedno od bitnijih ili najbitnijih djel, ako ne je najbitnije, o koje moramo povesti rachunami, a kriče se naše vantrašnosti. Jeste jakim, ubedjeni. A opracinavamo svoju žduršu, a opracinavamo svoje srce, koliko smo ubedjeni. O Allaha Subhanahu Tala i što dolazi od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Každje jednom, kaj Ibrahina b'Allahu ta'ala ovom vrednom, kril ko pokretnom djelu srca al yaqinu ruhu a'mal al qulub allati hiya ruhu a'mal al al yaqinu ruhu a'mal al allati hiya ruhu a'mal al jawarih yakinu sirr srca yakinu sirr djelo srca ako ne čovjek ubjeden u Allaha začepiti iskre nam Ako nebude ubijeđen u Allaha, zače Allaha? Ako nebude ubijeđen u Allaha, zače strahovati od Allaha? Nadati se Allaha? I mnogo šta proli? Jakim je srž dijela srca, koja su opet srž dijela udoba? Kaži mu, kada je vratim Allah, ptalo su mi daži sa kim? Jakim je srž osnova svih dijela srca, koja su opet osnova srž dijela udoba? Tako da, dakle, to u prije koji smo da se pozabavimo svakako ovim, a i ostalim djelima srca. Jer nam je dobro poznat hadis, Allaho, podruži hadis, a čijem kraju kaže, doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ, ukoliko je taj organ zdravo, zdravo je cijelo tijelo, odnosno u cijelog tijela dolaze zdrava, ispravna djela. I ukoliko je taj organ pokvaren, pokvaren će biti cijelo tijelo, odnosno u tijela će dolaziti loša djela, A na fredi kaže, qalb, zar to bine srce. To srce. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a na ahiretu nam neće ništa vrediti dođe, moli preda Allah subhanahu wa ta'ala, sa nečistim srcem. Ništa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jau me la evta un ladun vala benun, illa me, at Allah je za qalb in salim. Toga dana čovjeku neće vrediti, ime takviti njegovo potomstvo, vrediti ono samo čisto srce, s kojim dođe Allah subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi šarijanski tekstovi koji govore o ovome, a dakle ponajviše naše srce se čisti, očvršćuje, pročišćava sa ovim osobinama kjeliko potrebnim, a jedna od njih to pokaže mu njim mjesto je klin. Allah subhanahu wa ta'la ovu osobinu jaqim spominje na mnogo mjesta u Kur'an i kerimu. Na oko dva desetak mjesta spominje se uvjeđenje jaqim na razne način u Kur'an i kerimu. فاعد ما احنا تجاهده بالله ويكنيجه ياريتات الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فكارج الله سبحانه وتعالى بسم الله الحكام الرحمن ألف العمين ذلك الكتاب لا رأيب فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون Ta uzvišena, pravim, ta uzvišena knjiga od početka do kraja, u nju nema baš njimalo sumnije, ona je upustva samo Bogoboja onima koji budu vjerovali uvaj u svijet dakle, koji ne vidimo svojim očima, a o njimu smo obavješteni u Koranom vjerodostanom sumnetu, koji budu obavljali namaze, dio dona kačini mi opskrbljujemo djeljivali na Allahom putu koji budu vjerovali ono što je objavljeno tebi o oh Muhammedu ili je to najpreče, impreči je ili to dakle presudno i oni koji budu vjerovali ono što je objavljeno prije tebe i koji budu u aheret u gijeđene Koji budu u aheret u gijeđene a složite mu se rome budu poznat početak sure dhakare gotovo dakle ovaj na početku sure al dhakare Allah subhanahu wa ta taala govori ljudi na dunjavu, koji postera primamo prosiljene A u prvih pet ili četiri ajeta spomni iskrene, istinske vjernike. Spomni njihove prijeko potrebne osobine. A kada Allah subhanahu wa ta'la spomni nešto uz iman, onda se to mora nati kod vjernika. A ne može biti vjernik na uvode namaz. Ne može biti vjernik ne vjeruje u gali. Ne može biti vjernik ne vjeruje u poslanstvo Muhammeda. Ne Zatim u dvari narodna ajta šestom, šestom, šestom, šestom govori o iskrenim, jasnim, čistim, nevjelicima koji neće da gjeruju. Zatim dolazi ogledan broj ajta o trećoj skupini koja je Allah nevjelje zna i najbrojnija na dunjavuku i najopasnija po muslimane. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim ajitima ozostriva. Ali da se vratimo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala među osobinama vijednika uz vijednika uz iman spomne osobinu vjezenja tako da tu osobinov vjednik kod sebe mora da izgradi. Ono što Allah subhanahu wa ta ta'la spominja uzima, to je dakle obavezno. Zatim, Allah subhanahu wa ta ta'la spominja u svojoj knjizi brojne ajte, brojne dokaze, brojna znamenja. Zatim, u nama stvorio je ta znamenja oko nas. Međutim, i pored njihove jasnoći, očiglednosti, ljepote, veličine, Poruke, poluke i sliha Allahu Isubh'ana wa ta'la ajeta znamenja neuzimanju osim u pijedjenju. Imate ljudi koji od početka do kraja pročitaju Allahu kital, Allahu knjigu i treti ništa se ne koriste. Zastavljeni kod jednog ajeta. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'an? Ne razmišljaju o Kur'an. Kur'an je odjavljen da se o njemu razmišlja, ne da se samo čita. Svakako, za čitanje, za svaki provučen harf imaš nagradu kod Allaha ili je tako. Svaki provučen harf imaš deset salaba, jedno dobro djelo koje se vredne do deset salaba. Mađutim, nije to cilj objave Kur'ana. Cilj objave Kur'ana je čitanje s razmišljanjem. Kad bi je razmišljao, izvlačio povuke i poruke, je radio o tome. To ostavi draga na tebe, a ne dakle da pročitaš od početka do kraja. Zato Allah Subh'ana Tala ispomnio, suvijek mi s nami koji samo čitaju Kur'an jel čitaju Allah u knjigu, ne znaju ništo drugo to su neznamice, nema je. jel izvanja pa dakle povuke, povuke iz Allaha i subhanahu wa ta'la ajta ne uzimaju osim oni koji su ubijeđeni Allah subhanahu wa ta'la prejasno kaže u svojoj kada što svoje znamine svoje, svoje ajta dokaze Haga besairu linnas ovo su jasni očigledni dokaze linnas došlo je ennas el varov štovijesko je za da svogu vladnost. Ovo su jasni. Tako čigledni dokaz, vizpomni se čak da Sair da Siret jeste ono što čovjek jasno, ono te ne To su tako jasni. Dokaz je Allah Subhanahu sveva znamenja vinnas za sve ljudi. Bezutim, vahudel, vahmedel, liqavnil, kanon. Ali su uputaj, miro samozvani koji su dvijedni. Ali su i miro samo samozvani koji su ubijedni. Zatim, Jekni objeđenje je ja velika Allahova subhanahu wa ta'la. Nema veće blagodati koju posjeduju vijednik i vijenica, koju mogu posjedovati. Zato da svaki vijednik i trebaju se potruditi maksimalno da u osobinu kod sebe izgraduju. Bideš, Nesari, Ibnu Mađa, Ibnu Hibban, Kukharja, Vedbu Mufadu i mnogi drugi od Avsata, Ibnu Isma'ila, Ibnu Avsata, koji nam prenosi da je Abu Bakr, radijallahu ta'ala, godinu dana nakon smrti Allahov poslanika Ali Jizalat to sam izpel se na nimber, a kaže, se prvog dana, kada se na ovaj nimber izpel Allahov poslanika Ali Jizalat to sam. Zatim Abu Bakr. I plakao, i plakao. Zatim spomenuo riječi koje je tog dana koji je tog danas spomenuo Allaho, poslalim karih i sallatuh Pa je rekao, na je, na je da činite dobra djela, na je da govorite istinu, da činite dobra djela, jer to dvoje se nalazi u dženetu. I dobro se čuvajte laže, jer je laž uz razrad, u zraazrad, a to dvoje se nalazi u džahnemu, zatim kaže, molite Allaha subhanahu wa ta'la za zdravlje. Molite Allaha subhanahu wa ta'la za zdravlje, al afir. Jer doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon nije klina. Doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon nije klina. Pa ono što je čovjeku dato najbolje jeste i je aklim. Jesi to ubi si je. Hafiz, ali Irak je ovaj hafiz u cijenim dobrima, hafiz, šahid, Kako je upitan u drugom hafizu, Allaho poslanika, ali i salatu za salam štatu, Allah, salihane, najviše voli, pa je rekao iman naše kafiru iman kojeg nema nimalo suni, kojeg nema nimalo suni. Zbog veličine ove blagodati, jaklina objeđenja, rijetko bi kada Allah poslanik alihi sallatu sallam ostajao sa sjela, a da ne bi učio domu, u kojoj se spomni jaklina traža, jaklina objeđenja da Allaha subhanahu wa ta'la do sebe i svoja shrabe. Pa kaže, bilježima hakim u svojom, u svetu, koji je u svojom, u svetu, u svetu, Od Abdullah ibn Omer, koji kaže, rijetko bi kada, odnosno često, každa god bi Allah, u poslani talih i sam sa ustao, sa sjela, poučio bi za sebe i za sve ashrabe dolu, da nam dobropoznatu, Allahum maksim lena min hašlijedike ma tehu lubihi bejnena lobejne ma osjetit. Gospodaro, naš podar nam straho koštovanja o bo koja će se ispriječiti između nas i griješiti na tebi. Vomin ta atike na tu be libo na vihiđnnetek i poddali nam pokornosti tata s kojem čemo postići tvoje žennete. Vomin na Jakrini, mantu Hminu Bihi je Rana ne so iben Tuja i podda nam yaqina ujeđenja, s koim ć nam svit dujalki musibati postati postati lahke. Milješi in da bi Dunja u svojm djelu Jakri, Od Ebu Bekra rodil Lahotelen bi tak Bionta kođer, či je Ebu Bekra najbolji člověk oba Lohoposlánika rizit slova, to sam učit, za tým najbolji nebovi, který je a shládu, či je to, Ebu Bekra rodil Lahotelen, koji je najbolji <tělí> nakon viroviesnika i poslánika. Dobroval poznati od tato Hadis, koji mám Ahmedov nebol Musnedu a valorizátori toho Hadisa kažu, toh kažu toh je toho Musneda kažu, je toho Hadis věroposlánu, kada by se na vesný tá svaga stavila Ebu Bekra, أنه لي تسوى إيمان كل أمه محمد عليه وسلم فهو تسوى إيمان أبو بكر نحن تسوى رقب في عيودة عمر عيودة عسمن عيودة عليا عيودة الرحمة النعوخ صلى الله عليه وسلم نحن نعيد أصحاب فهو تسوى إيمان أبو بكر فأبو بكر رب الله تعالى جيسة بحثة دبي و هو لك الله هدل إيمان ويقين ومعافت Gospodar moj, podari mi imana, podari mi ubjeđenja, podari mi zdravlja, podari mi iskrenog, iskrenog nijeta, pa mi smo daleko, daleko preći, daleko dobu, jel, do i prethodno spomenutu, spomenutu dobu. Je li je ubjeđenje obavezno u je vjeri? Da, u cijeloj vjeri. Dakle, ne da budemo ubjeđeni u ovo, jer ono je ono, dakle, s onom što je došlo do Allaha, subhanahu wa ta'la, u toj trebamo biti ubjeđeni, kako kažemo, kaj imrašan Allah dao svoje prijednom vjeru, medarđu, savjetnik, jer ti mu ulazi i zalazi u sve segmente vjere, u sve se sedate mora biti ubijeđeno. Pa neči od primjera kako da čovjek bude ubijeđen, pa vi onda analogno tome, jer i na druge stvari prenosite. Kako da budem ubijeđen u naredbama, Allah mi je nešto naredio, što znači da sam ubijeđen tu naredbu? To znači da tu naredbu prihvatim bez imalo kolebanja. Ha, to su kuta zadnje predavljene, ovdje moje kod vas je bilo poštivati šariatski tekstama kao je spomenuto koliko? A, osam pokazatelja poštivanja srednjskih tekstova. Smijemo pitati Uglavnom, onaj koji tvrdi da je ubijeđen u neko Allahu Subhanahu wa ta'la naravu mora tu navakvu prihvatiti bez imalo kolebana. Imalo dvoulin. Allah rekao, rekao, moho poslanika alihi sallam, završeno je za njega. Ne pitati tamo nekoga drugog, ne istraživati koji će možda nešto dozvoliti. Ili slično, Allah Subhanahu wa ta'la je narijedio, kažemo, to je završeno za nas. Zatim, da vjerujemo da je to put do Allahovog zadovoljstva, da se nečim drugim narodbama, nečim drugim zabronama, odazivanju, sve tome, jeli li, može postići klub za odlago zavojestva. Jednak ono što je Allah objavio, s time se postiže lako zavojestvo. Allah dobro zna, zači naše duše haju, Allah je objavio svetu knjigu, poslao nam lutoga poslanika i onaj koji se bude držao, jer toga taj će biti na pravom putu, onaj koji na, na pravom putu sutra do ĝeneta i Allah će ga nagraditi zavojestvo. Koga će slediti Allahov, Allahov poslanik i sa socom somun sači naše. Zatim treće, da se maksimalno potrudimo da tu Nadatbu sprovedemo, maksimalno da davamo sve od svojih mogućnosti. Počestok kod nas se pogrešno razumijeva aj i sl. njom. Laju kalifullahu nefse ni ah. ah. ah. malo zatme kada Allah nikoga ne preuptarećuje preko njegove mogućnosti. naprotiv ovaj aj ti poručuje da datneš sve od sebe, a ne da se pravdaš odmah. Laju kalifullahu nefse ni lafus. Allah preuptarećuje čovjeka preko njegove mogućnosti jeste daj sve od sebe daj svoj, sebe. kako ćeš odpojiti svoje mogućnosti, odmah na očetku, krenem s tim putem i staneš do tvoje. E, dakle, da dneš se od sebe, ovaj, aj ajte poziva da maksimalno se potrudiš, onda vidiš, dakle, ne možeš, to su tvoje mogućnosti, onda se prekustiš, oslameš iskreno na Allaha. Dakle, da prihvatimo sve što je došlo od Allaha, da je vjerojimo da je put toku do ovog zadovoljstva, da se maksimalno potrudimo s provedbi te narodbe, kako je bila prethodni puta spomenuto, da se radujemo, kada dotičnu narodbu sprovoljimo. E, provodimo drage voli, drage duše, ne da se ponašamo kao da smo prisiljeni, ne da dolazimo u mesti da otklanjamo, ne da klanjamo, već da otklanjamo, da se odlužimo u sisu. E, dakle, dolazimo zato što je u tome rahma od naše duše, zato što je u tome smiraju naše srca. Allah subhanahu wa ta ta'o surjet Taube govori o monaticima koji ih Je oko Allah je propise Allah je napis izvittiizi graveju se s njima, izmjalaju, ki govori o jenicima kako to oni prihvataju kako se obodide prema Allahm propsma i naivama. Ojda na unzied Suletom vennihhu me jehuru, Ejukom zadatku hadi imana. Kada bude objavljena neka sura oni munafici kažu kome ova sura povećla iman munafici. subiri. U Medini, u Medini se objavlju sure, koje sadrže u sebi propise, tako ne govori se toliko o temeljima imana, o tome se govorilo u meći prije hijjare, nakon hijjare u Medin se govori o propisima, govori se o postu o zekatu, o hađu, Hidžadu, hijjabu, o guju, o džihadu i drugim djeli stvarima. Govori se o propisima, komunafci kažu kome ova sura po većava Kome je ova sura povećala iman, praktikovao ne praktikovao ili kako god praktikovao, neće se, neće se, zašto? Zato što krije nevjerstvo u svome srcu, neće se povećati iman, kako da mu se poveća? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la, فَاَمَّا الْلَوِينَ آمَنٌ فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا On je steb širun, on je steb što se tiče vjernika, njima, njima sura povećala iman, no i se raduju. Oni se raduju. Oni se raduju u svakoj novoj obiradenoj suri. Svakom novom propisu. Tako se okode je biblice kada Allah subhanahu ta'ala narod dakle, da prihvatim, da vjerim da je to kudo zadovoljstva, da se maksimalno potrudim u sprovođenju te Allahove narodbe i da to sprovodim, činim, dragi duše. Zatim, kada Allah subhanahu ta'ala nešto zabrani, da se također odazovimo toj zabrani, da kažemo Allah je zabranio, zabranio Allaho poslanika, ali i s-salatu u s I ne slušam nikoga drugog, ne pokušavam drugog, ne pokušavam nekakvim dosjetkama da dođem do onoga što je Allah subhano tava zabranio. Da se ne poistovjećajmo sa subotarima koji su hvacali u prijetak prežda nedelju vrbi, tako je govori, ne ne, i ne, ne, ne lovimo subotom ribom a riba dolazila samo u subotu, a njima bio zabranj, kao što znamo zabranjili nje da rade subotom, pa bi bacali petko mrežu, a nedeljima uvadili kaže ne, mi nismo ovdje li subotom, pa kada nešto zabranji, zabranja Allahog poslanika, ali i sabato, sada to samo, da ne tražimo puta kako da učinimo ono što Allah s.w. tjela zabranja, da ne priželjkujemo to u svojim grudima, u svojim prsima, jer Allah s.w. tjela dobro zna što govorimo, I šta v tajnosti morimo i šta krijemo svojim grodima. Kako kaže Hatim el Asam, kada budeš činil neko djelo, obračunavaj svoju dušu i znaj, da te Allah vidi. Kada budeš govoril neke riječi, obračunavaj svoju dušu i znaj, da te Allah čuje. A kada ušutiš, i kada staneš djelom, dobro znaj da Allah, znaj tvoju ontrašnost, zna zbog čega se ušutio i slično. Ja. Zatim, da se kajemo zbog vremena kojeg smo potrošili u činjenju onoga što je Allah subhanahu wa zabranio. I nadjelujemo da sve što nam je Allah zabranio, da je zabranio radi naše koristi. Da je zabranio radi naše koristi. Sve što nam je Allah naredio, sve što nam je Allah zabranio, sve je to učinio radi naše koristi. Nije nam nešto zabranio da mi to ne bi na dunjanku prohabavali, a ne bismo uklivali to. Ne, Allah nam je to zabranio zato što je u tome šteta za nas zasigurno. Zabranimo nam to, u tom je šteta za nas, jel pa ko se usteje ko se odazove u ovoj subhanahu ta'la zabrani, on će ako Bog da biti, jel, na koristi, u koristi. Zatim, u što trebamo biti ubijeđeni posebno, trebamo biti ubijeđeni u onome o čemu nas je obavijestio Allah subhanahu ta'la, što se desilo ranije, što će se desiti kasnije, što će se desiti pred sudnjih dana, što će se dežavati tokom sudnjeg dana, što će se desiti nakon sudnjeg dana, jel od džannata i džahnama, čovjeć, dakle, mora da bude sve u svetu ubijeđenim, to je, dakle, nešto što ga, zato Allah ono spodnetalo na početku ovog, jer je svoje vecare kod ovih osobina vjerinka spomnio ga i to je, dakle, ono što čovjeka pokreći, to je ono što čovjeka, dakle, htjela da vradi dobro djelo, onaj koji vjeruje u ubijeđenu, onaj koji vjeruje koji je ubijeđen u ono što je sklonjeno, dakle, od njegu zkončio, što je, dakle, dakle, drugi nevidljivni svijet, a, dakle, Vjernik čitajući kur'anski ajate, hadise koji dovoljaju o tome, mora da se to prihvati. Da kaže, jes, Allahu o tome govore. To što je u Allahoj knjizi. To što je u vjerdostinom sunetu. Ja vjerujem u to. zati vjernik treba da to toliko iščitava. Da to toliko proučava. Da dođe na stepen kao da to gleda svojim očinima. Najnižiji, najmaniji liv ubjeđenja u spomenutu. Dakle ono što se desi na sudnjih dana i slično najnižji vid ubedjenja u to ako kažemo da smo ubedjeni najnižji vid ubedjenja jeste da se nalazi ima ustranja kao da to veda masul to je najnižji vid ubedjenja jer kate govorili ubedjenja uspomimo se tri stepena najnižji stepen jeste iimul yaqin yaqin ubedjenja do kojeg dolaziš saznanima iimul yaqin ubedjenja do kojeg dolaziš ubedjenja do kojeg dolaziš saznanje i potvrda to su teorije. Znači poi kada dođe neko da obavijesti, oni će mu desilo se desilo ili oni koteba pol dana osoba ti u to. Međutim kada odeš i još to vidiš svojim očima, vjerijenice povećava. Da se to desilo te biroš, onda bi tvoje ubeđenje bilo je potpuno. Dakle ajmo da krenemo drugi stepen i hakul jeqin treći stepen, dakle kada se ti naučiš u tome, odnosno siguran tvoje ubeđenje upotkonjeno. A najviši vid ubeđenja je kada to ubeđenje do kojeg dolazimo u sznanju za znanjima, za informacijama koje posjeduju. A kada čitamo o dženutu i jahannamu, trebali bismo da budemo toliko uvijezjeni da, kao da ih gledamo svojim očima. Ja I Allah, suhano, vatavu u jednoj od sura i spomni ovo, ja? Spomni, u jednoj Kur'anskoj suri na dva mjesta, ajat za ajatom uvijezjenju. <aus> koje su? Takaz. Takaz. وحقued التكاثر حتى زرتهم مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لت равن الجحيم ثم لت равن هاين اليقين كان قدرة يإعاد كلا لو تعلمون اليقين لتравن الجحيم ثم لتر اليقين ياسم Jo sjednom ja ste hoće da vidite kako treći suma da telegram da hale da stiglo je roommate, Lighting, to kako i kula kada sjelat tu se mogu vodim danas a ono samo tela nešto tako kila lo ta'lamun ilma al yakin kama nema nema što pijem nadi wspomni se godina znači sad je žul baza dunja nećemo prestati sve dok u svojoj pravdi. Kada Allah rekao: "Ne znate li da je ono tako? Da znate li se dešava? Imate li znanje s kojim ste dostigli to ubeđenje? On bi pričao o filmu je krimi. Meni je živi je krimi. Kelma: "Da znate da, znanie, bilikin, yakin, da znate li imate znanje s kojim ste postigli je krimi ubeđenje da će vam nađati." da si budo da biste vidjeli jahennem, jahennem. Da imate znanje kod sebe, na ospom koji se stekli ubeđenje, vidjeli biste jahennem svoje močeva. Vidjeli biste jahennem svoje močeva. Sadat je bil tako. Allah upostanik, prejvodnik sadat, Allah upostanik, alaihi sallahu sallahu sallahu bih uparnit tako. Zastajel bi svakog aeta koji govoril tazbihu pa bi, činil tazbih Allah, govoril tahmeedu pa نحاول ان الله قول يا جنته قد الله سبحانه وتعالى جن قول يا جهنم قد سوتك الله سبحانه وتعالى قد جهنم نستيقوا شكو قائتا كذا يقولنا في ما تشين ان لا ترون الجحيم ظلمه ونهى اين يقن ذاتي جتي بس يقولنا بيجي تشوينا تريدنا شي بيجي من جهنم اكو ناري وان منكم الا ماريدها كان على ربك حتنا للاقضيه الى من ينهد بسور ان منكم بطرد وان منكم امبش نيمان ينهد بس عدنيت بيت ازوجن ترجحنم رجعنا منذيتو بيالذنشنا بدرب فسوت ثم من الذين اتقوا الظالمين فيها جثيه ستنجبوا مباشره ساتوت جهنم اوستويتم يليت جهنم كليچي koji su bijeli u zovom su bijeli nebjednici. Dakle, da dođemo na takav stepen, da imamo kod sebe znanje, da proučavamo Kur'anske ajete i hadise, da dođemo na taj stepen kao da, dakle, spomenu to u tim Kur'anskim ajitima, hadisima, gledamo da svojim očima, tiči se suđe i rad. To znači da ti ubiđeli tu. Zatim, ako volga sutra, kada vidiš džanet, tvoje se polačava. Zatim, ako volga sutra, kada budeš u džanetu, onda tvoje se ubiđenje potvori i također kod musibeta kad nas pogodi musibeti kako ostati ubijeđeni vjednik kako postati čvrstog imana ubijeđenja kad nas pogodi bilo koji musibet nemoj da na Allahu Namoj da se snedivamo nemoj da jadikujemo e, dakle, to što nas je pogodilo od musibeta to shvatimo ne kao odnos neprijatelja prema neprijatelju znači odnos kao najmilostivijeg prema svome robu nemojmo nikad i čini mi se da vrijedi da se taj hadis ispiše na, na, na zidu i da se često vraćamo jer ja posjećamo taj hadis. da zaborimo na hadis parafaziraju podvije jedne prilike kada je Allahom poslaniku alihi salatu sam dovedeno roblje i bilo postavljeno u sapove poredano u sapove muškravci, žene, djeca Allahom poslaniku alihi salatu sam došao sa svojim shvabima da se izrekne presuda šta će biti s njima i čekaju jedni i drugi Allaho poslanika alihi salatu primijeti žernu kako izlazi iz jednog reda safa hoda, traži nekoga ne interesuje šta će biti s njom treba da se izrekne kazna, presuda šta će biti, nju ne interesuje hoda, traži nekoga ne osrće se na presudu traži nekoga, pronađi tamo u jednom redu safo svoje dijete ha. i ne se nikoga uz dijete u i doika, pred svema pre muškavcima i pre žena. Nikoga se ne stidi. Ne interesuje šta će biti s njom. Nik se nikoga stidi. Pa Allah poslanika, da ih izazavljala sam došu ženu, jasfadu, zadivljeni njenim postupkom. Kaže, šta mislite? Da li bi ova žena bacila svoje djete u vatru? A ustavlja da toči. Pored nje vatra naložena, ništa je ne sprečava. dali li bi, kaže, kako Allah poslanika, kad je ne interesuje šta će biti s njom. I nikoga se ne stidi. Kako da svoje djete bacio u vatru? A kaže Allah u poslani Kalehi s-Salaam Doista je Allah milostiviji prema svojim robojima određeni prema svome djetetu. Pa što god te zadesi od Allaha subhanahu t'ala ti si za tebe dobro. Za tebe dobro. Nemoj da se srdiš na Allahu odredu. I što god te zadesi to prihvati kao dobro. Jel'o, došlo u Hrisu kod imana muslima, čudan li je primjer vjernika i tako je samo sa vjernikom. Kada ga povodi dobro, on je zahvalao <coughs> Allah subhanahu wa ta'la Allah da' Kada ga povodi musibet, on sabora Allah subhanahu wa ta'la strpljive na tome, pa da, Allah subhanahu wa ta'la da' izlazi iz situacije. Viče je nije kao stanje Kada te povodi musibet, prihodi to kao odnos najljelosti li je prema svome rogu. Zatim, zašto onda mi Allah subhanahu wa ta'la daje musibete? Allah ti daje musibete, opet rekao, radi tvoje koristi radi naše koristi Allah nas iskušava da bih razio god na strpljenje. Allah subhanahu wa ta'la za strpljenje posebno na građaju nije poznata, jer je tako nagroda. In nema čestica za hasr, za ograničavanje. Samo strpljivi će biti bez računa na građe. Nije poznata nama na dunjavuku nagrada za strpljenje, pa Allah subhanahu wa ta'la, zna kakvi smo, pa se obraća na takav način nam. Na dunjavuku čovjeka ulica, tako nešto što ne zna, nešto što se skriva od njega, nama je da vidite, nama je da, da zna koji je u Ako mište da znate, izgradite pa sebe strpljenje, pa ste vidjeti šta ćete dobiti za strpljenje. Pa Allah subhanahu wa ta'la na iskušenja da bi povećao iman kod tebe da bi povećao, osnažio vjeru i niko nije spremno dočekao iskušenja musibeta, nosio se s njima da nije na kraju iz tih musibeta izašao jače vjeru, tako jače dimana. I kada je Allah-Bol poslanik Ali Hissalama, to je sam opitan, ko se to najviše iskušao. ko doživljava najviše iskušenje, spomenuo tamo nekoga na kraju, vjernika je rekao, jer je na vjesnici, na prvom mjestu, pa najbolji ljudi kod Allah-Suprava se najviše iskušavaju, Pa ako te Allah stavlja na iskušenja da znaje, si dobar kod Allaha subhanahu ta'ala. Ako si vjerni i stoga to i prihvati na takav način. Allah subhanahu ta'ala želi da ti podine da ređe kod sebe. Možda sa dijelima, dobrim dijelima koja imaš kod sebe, ne može da dostignuješ da ređe stepene koje Allah želi da, izgra, da, da, da budeš na tom stepenu. Da ti da. A dakle, stavljate na iskušenje čistite. I dakle, što god nam se desi, makar to naš razum odbija, Nikako ne mogao pomjeti, desiti se od iskušenja, to usvati da je zatrebe dobrović. I sirat, životopisa Allahov poslanika, ali i salatica, njegoja shava, pravko mi se toga. U Kur'an i Kerimu se spominje samo jedna žensko ime, tako? Samo jedno ime se spominje, tako? Samo jedno ime žene se spominje najavljam berlje atakom Allah subhanahu wa ta'ala nas pomni pa zato spomni muža spomni je ali čovjek kako imenu vjerovjesnika spomni za zauč, za džuke ali boja žena ishar i namaz tako dakle, da čovjek jednik muš treba dobro da bude ljubav mora na svoju porodicu a ne govori drugima o svoje ženi spomni ženno ime pred drugima je li neka osoba da dozvoljava da je svakom mjeri prati i ostalo Allah subhanahu wa ta'la nije nigdje u Kur'anu gdje se muškarac, spomenuo po imenu i ženu. Tako da koji liječi treba da obrati valinac. Spominio se Merljama, Merljama nije imala muža. A, ah, nisam to htio. Spominio se muškarci, vjerovijestici i poslanici, tako, brojni. Mimo vjerovijestika i poslanika, spominio se jedan čovjek. Zajdeb na harci. Ne spominio sam nikogih, tako, zajdeb na A Zaid ibn Haris je bio ko? Zaid ibn Haris, posinak Allaho u B.S. Pa kad se spomenuo o Kur'anu? Kako <coughs> se različenio? Kako toga Allaho u B.S. bih ozljenio? I tada je ukinuto posinak, ibn Haris je bolio i kada ga niko upitao ko se je govorio bi Zaid ibn Muhammed? Zaid ibn Muhammed. Bolio je da se pripisuje Allaho u Dubok šarata, časti, dubok je tako. Polože Allahu ko sami krali. kada mu je uskraćeno ovo, Allah ga je spomenuo u Koran, terimu koji će se učiti do javit. To su je njega tako. Allah ti nikada neće nešto uskratiti. I ti to spremno dočekati kao vijedi, ali ti Allah neće da ti nešto neko boli. Pa je uskratio, počinio u Javanje, Zaid ibn Hanzu, a da ono je mnogo bolje da se spominje u Allahom govoru, da ga Allah spomine prije svega svojim imanom, poznato je da na nekad, kada je Allah subhanahu wa ta'la narijdeo poslalniku da dođe kod ubeja, da sjedne pred ubejom i da prošli sura ubejine pred ubejom, da je ubej plakao. Kaže, zar ne moj gospoda spomenuo mene po imenu? Plakao bi. A za i da i Allah subhanahu wa ta'la spominje, i to pogotovo u svojoj knjiži koja će se učiti do sudnje predana. Zato što godna nas pobođe od musiveta, znamo da je to dobro za nas. I mnogi ljudi U ovome na ovakav način možemo i provjeriti koliko smo ubijeđeni. Pa kada, dakle, prekršimo neku Allah-u s.w.t. narodu, činimo nešto što je Allah-u s.w.t. zabranio, onaj koji je ubijeđen, ubijeđen koji je čvrstog imana, čvrstog ubijeđenja, on se odmah Allahu Allah-u s.w.t. Njemu potreba nikog. Kada ga šeitan dotakvi, navede ga na grije, prisjeti se toga i vraća sa Allah-u s.w.t. Tok onaj koji je slabo ubijeđenja, slabo ubijeđenja, ili da Haman nema nikako, moraš s njim družiti, družiti, jedno, govoriti, neugovoriti, spomenjati primjere iz seba nekakva delljiva okaziva na priče da bi on ostavio grije. Haman ga moraš i udjeviti da je to grije. On se i da je, je grije. Dakle, moraš mnogo što s njim činiti dok onaj to je od nas se vraća Allahu subhanahu wa ta'ahu. Pa, također, u iskušenjima. Kada pogode nas iskušenja, ne daće. Hoćemo li prije tih iskušenja, ne daće. Mi li izgovor o strpljenju, a kada nas pogodi, prvi mi strpljenje, jer biti od onih koji kažu, kada ih pogodi bilo kojim osivet, kažu, i nagle dađu, i nagle dađu. Zatim, u stanju potrebe, dobro možemo provjeriti svoje objeđenje. Kada smo potrebili nekog dunjavnika, neke dunjavke potrebe nešto nam tako je treba na dunjavku iz zara to se nalazi kod Bog ili onog brata hoćemo li svoje srce vezati za njega samo da bismo došli do tog prezrenog dunjavka ili ćemo da dakle tako biti ubeđeni da ono što je od Allaha subhanahu wa nam je to dogodno i da dakle svezati vezati svoje srce za Allaha subhanahu wa taala i za koga drugog doći do tog dunjavka ali ne doći do tog dunjavka ibn nije rahimuhullah taala šir islami ibn taymiye spomnijte odgovorat o šefa'atu, ko ne može koristiti? Pa kaže, mogu ti koristiti četiri osobe. Znam da li to prško puta spomenuo. Mogu ti koristiti četiri osobe. a pa pogledaj, ima li tih osoba. Može ti koristiti onaj koji je apsolutno vlada nečim. Tim što tebi treba, on je apsolutnija vlada. Jer on tako. Ema, pa tako. Allah je vjerujen i apsolutnija vlada. Allah svima. Zatim onaj koji podjednak vlada sa Allahom sučenuta. Nema i takve. Patimo onaj koji služi Allaha subhanahu wa ta'u. Pa se zauzme za tebe, traži tebe nešto treba, pa moli Allaha subhanahu wa ta'u. Nema i takve. na dunjavku odštaj da je Bogu. Na dunjavku samo Sutra na ahiretu da vidimo da dođe neko i da se zauzima za tebe. Kaže Gospodilu ja se zauzimam za Mohameda, Ahmeda, Osmana i slično. Da ga uvedeš u džene spaći u vatre to neće moći učiniti ni najbolji insam, najbolje stvoreno Ahmed Alihi Salatu Ossalam prije ne voli mu, Allah dozvoli niko neće moći dođi Fela tesuna illaha misa neću štao i dan čuti o sinu šakva, <plin> javi stiho dovolim nema, niko da digne glaz. da digne glas prije toga, prije ne PVV se pojavi Allah suhtanata ljudi veliki mnogi će kukati, jadi koti jao ilena, men da' teškovi se nama ko nas proži iz ovih kaburova ko voće ali kada dođe Allah subhanahu ta'ala kada se spusti i kada dođe u veliki u safonima kore da ne čuti osim jelitima sa pa će Allah u poslani karih i salacan dođi i pasti na srdu Allah subhanahu ta'ala i dobiti i dobiti i dobiti se dok ne kaže ja muhammed irfaa esak osel tuqa o muhammedu podi mi sve uglavu Traži da ti se što budeš tražio i zauzimanje, tvoje zauzimanje bit će prihvaćeno. Nakon što svi, jer vijesnici i poslanici ovdjevi budu govorili, tako, nefsi, nefsi, nefsi, nefsi, samo da se ja spasim. Moja duša, moja duša, samo da se ja spasim. A pogledajte, možda je da li je sada sam kažet, nefsi, nefsi, ha? kaže ummeti, ummeti, ummeti, ummeti. Moj narod, moj narod, prvi liči koji će isgovoriti. Moji narod, moji narod. Pogledajmo tako se mi njegov umet odgledimo prema njemu, prema njegovu sunetu. Mahamud A'lih i Sala. Jer tako. Niko nam ne može koristiti. Ni na dunjaku, ni na hiratu. Mm. Osim Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'la. Zato kada budemo potrebi svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'la. Oslanjamo se samo na njega. U knjigama Aqavi da samo postoji jedan u tebe, jela mi s pronterkom. Osovac Allahu subhanahu wa taala. Sve drugoye, sve drugo je ništa, je Zato da toje može da ispitati svoje ubeđenje je tako jer u blagostanju mnogi počesto kada budu u siromaštvu, žive u siromaštvu, nakon toga Allah im ukaže je e, ukaže im dujavu, ukaže svoje blagodati, e, sa na njih, oni zaborave na Allaha subhanahu wa taala. Dok je je u blagostanju bio u siromaštvu, on je zadovoljen Allahu subhanahu wa taala Još uvijek sam spomenuo što je etika kako je iz čega se sastoji tim počinak. U tebi načini postizanja etika, kako dokad dakle da se postigne tako da se postigne tim prinspega. Čuli smo dove Allahu poslaniku sallallahu i neobi ashaba, a god nam treba, a pogotovo da ovo nam je potrebno jer je to najvažnije djelo u našoj unutrašnjosti i je to da zavisi sva ostala djela koliko načinima. Što god nam treba, to tražimo od Allahovog stanog. Što god nam treba da ostvarimo kod sebe da od sebe odagnamo, a to je loše, obraćamo se Allahu Subhanahu Tala Sadobu. Zatim, neodhodno je da bi čovjek imao ubijeđenje, da bi imao jatim, mora imati znanje, šarijetsko znanje. Kaži vam skupinaci jatim, da spomenem sad, jatim se saštovi dva dijela. Ne može čovjek biti ubijeđen bez ovoga dvoga, ne može reći ubijeđen sam to i to, a da nema kod sebe ovoga dvoga. Ispravno šarijetsko znanje mora imati ispravno šarijatsko znanje. A ispravno šarijatsko znanje je znanje iz Kitava i Sunneta. Iz Kitava i Sunneta, ništa drugo. Govor ovo, umyšljenje ovo, znovi zvijenjaovi i vjelni, ništa. Dakle, iz Kitava i Sunneta. Kako kaži nukaj no, marahima uvao teva u sunnjavikom delu, er kajahjetu, šahjetu, linjantisarju, firkati nadje, kaže, linjantisarju, firkati nadje, kaj je o poznatijaka umniyja, dakle, sadaži preko 5,000, sada je sam slati nastih, za vršava na harknun, za to se zove umniyja. Al-almu, kala Allah, wa kala rasuluhu, kala sahabatuhum ulil irfani, mal-almu, l-as-uqa, l-l-kilaati, sapahatun, vajna qawli fulani. Znani ono, što kaja Allah, kala Allah, što kaja Allah što kaja Allah uposlani, što kaja vāshaabitu, māčeti, Allah je reče i reče Allahov poslanika I to je najbitnije. Da ja nas svi kažu da slijedi kitab i sunnetom takvom. Koog god pita, šir, ovog onog, svi će reći nam slijedi kitab i samo to. Kako slijedi kitab i sunnet? Slijedi onako kako su slijedi Ashabi prve generacije. Oni su svjedočili objavi Kur'ana, oni su svjedočili objavi sunneta, slušali su sunnet, vidjeli su sunnet kod Allahov poslanika Alihi sallam. Zato ih oni najbolje poznaju. Kad na nešto dakle bude nejasno, vratimo se onda riječima, po, pojašnjenju, komentaru i dijelima ashaba, radije Allahom anhum, eđmain. Znamo ono što kaže Allah, što kaže Allahom, što, Allah, što kaže ashabi, tumačajući prethod, da nije znanje, već je ludost da se ostaviš po nekom pitanju riječi Allahom kosanika, a prihvatiš se kao u a prihvatiš se riječi nekog tamo čovjeka. Nije to pametno. Daleko je to od razgovitosti, jer je to u svojom dostate. Mora čovjek, da bi bio uvijedjen imati ispravno željetsko znanje i zapin, to, to željetsko znanje ispravno mora se tvrsto nastaniti u njegovom srcu. Tvrsto nastaniti u njegovom srcu. Kad god bude potrebno da nešto kaže ili da nešto uradi, da to znanje bude prisutno pod njega. Da ne govori osim ono čine, ono zadovjet da ne čini osim ono, čime Allah subhanahu wa ta'la zadovolja. Zato da težko je težko da čovjek bude ubijeđen, a da nema ima ševjetsko znanje. Kod sebe nema dokaza za ono što govori, za ono što radi, a kamo i dava nikada možda nije ničo izgleda dokaza koje govori odtanje. Dakle da bi čovjek bio ubijeđen mora imati ispravno ševjetsko znanje i to znanje mora se čustavno staniti u njevo srcu, kako kaže Ibn Taymih, rahimahullahu wa ta ta'la, da vini šući kaže neka je čisto nastanivanje ispravnog šedetskog znanja u srcu nakon čega bi nema колебања o tom srcu. Nakon čega bi nema s ognih i romljenja tog srca. Pa da bi čovjek postigao nekrim moratih ispravno šedetsko znanje, tako je mora naučiti. Dakle smo bili u dzieci učiti. mora naučiti. Kako kažu učenjaci Elajim je stano ke voli a kinu ne lukaj, je ne. Lukaj. In budeš ti cao, to na žiči on tebe po njom, da to cijih znanje, oserađi po njom, idžu ti nedžiš, a radži ti sebe kredžiš uvijek, hvali jakýlu ľudžem milu, a jakýnce te uvijek še, jakýnce te, ulepšaj, jak te ulepšaj, ono što ci to te toista na tjera ti da radžiš jez te budući da to je nas tekao više, i to znanje se nastane čvrsto u tom srcu, onda ćeš činiti dobra djela. Ja danas vidimo brojne, brojne muslimane koji se busaju, ljusaju svoja prsa da i tvrde da djeluju u dženeti džennem i pogledaju njihova djela, njihova djela vode do džennema, ne do dženneta. Nisu ljudi, ono što govore, nemaju znanja Da smo na tom stepenu, kao da vredamo dženneti onda ne bi se pri nama moglo naći d ili ne djela koja odbijaju djelju džemlju. Date znanje. Zatim, od stvari koje izgrađuju djetin kod nas doprinose našim ubljeđenju jeste odbacivanje smutnih, nejasnoća, lesresa, svakakvih razmišljenja koja slabe ubljeđenju, ali djednik čitati, svašta, je tako što se, svašta ne jede, svašta ne pijemo, isto tako ne smijemo svašta tušati, smijemo svašta bledati, ne smije ono svašta čitati. Dakle, čovjek vjernika koji hoće da bude ubiđen, ne smije svašta čitati. Ne smije se odazivati od ono koji pri sebi imaju šunh i nejasnoća. Ne smije se družiti sa onima koji hvala temu vjeru. Vjernike i vjernica sastaju se druže samo onog, dakle, gdje je hajt za njih. Gdje će izaći nakon tog skupa bolji. A ne, dakle, da odlazimo na skupove gdje će nam uljepšavati nekakve naše hijjade pa dakle, od nikaba napraviti hijabe, pa od hijaba napraviti nekakve šamije, šareno, pa može mnogo šminka, pa može trepavica, pa može usne, to pa može sva kapa, ali kućica, voda, mura, iza koga drugog. Iza koga drugog. A dvijednik i dvijednica ne smiju se družiti, odlaziti na sjeva gdje će njihovima biti slabiji. Sve slabiji i slabiji. Dakle, trebamo se družiti tamo gdje se govori Allahov i vjeri, gdje se čita Allahovak knjiga, gdje se postićemo, kde se postičemo na dobro, moramo se pozývati dobro. Je tako, Allah Subh'anaHu, čitajmo Allahovu knivu, nemo, kada hodim o svojom tome. Čitajmo Allahovu knivu, Allah Subh'anaHu, je tala pozývanie na dobro, očenťanje od zla spomnie prije imana, spomnie prije namaza, spomnie prije zekata. A zato moramo zabrnivat voša djela, moramo pocitati na dobro djela. Je tako, kuntubhejra umetil uchrižat il nas, tepnuru nebil ma rufio, tenhanna ni munger, po tominu nebila. Biste najbolji nam koji se kada pojavi tražite da se čini dobro djelo a da se ostavi loša djela i vjerujte u Boga ima nakon pozitivne dobro spomene. Wa'l-mu'minu wa'l-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'du. Ja'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa iqamul salata wa yutuz-zikra. Vjernici su prijatelji i zaštitnici jedni drugima. Traže da se čini dobro djelo, da ostave loša djela, obavoli namaz i stavljaj zikr kraja ajeta pokornice Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, trebamo popraviti svoje stanje i ne smijemo nikada onaj koji nas upozorala da se okrenemo od njega, da ne godujemo, zato što nas se posavjetio. Danas često možemo čuti kad te neko posavjetuje, ovaj drugi odmah, e ti mene ne voliš, e ti mene mrzis, e ti imaš nešto protiv mene. Veli ti čovjek, hajer, sada posavih je govorio, Voliti ti je brate onaj koji kad god te sretne posavjetujte po pitanju tebe, po pitanju tvojeg ahireta. Bolji on od onoga koji kad god ti sretne dadne ti što dinaro i dirheno. Ovo je ti popravljeno dunjavko, onaj ti popravljeno ahiret. Sada, kada bi se susrtao jedni s drugima, kada bi se susrtali, govorili bi brate moj, doista ja ne vidim sve svoje vahane pri sebi. Ne vidim, ne vidim sve svoje grijehe. A ti ako primitiš kod mene neku mahanu, upozori me na nju. I takvi bi treba vam biti i mi. Neće se popraviti, kako bi rekao Imam Aliq, završi se ovo umetao sim onako kako se popravila prethodnica. Kako se oni popravili, prve generacije, jer svaki ajed, svaki hadid, svaki zavid, to je bio upućen njima, njim se to prihvatali. Evo, na početku Surije i Bekarije, tako odmah u šestom i sedmom ajetu, imamo opasnu poruku u tom ajetu. Inna vredine kefaru seva un alehi, a anzortahum a man tundiru, betni oni koji neće da vjeruju, me im je da li ti njiho opominja, on ne oni neće vjerovati. Kod ne nevijednika je svejedno da li ljudi posavitovani ili nevijedni posavitovani. Oni se ne mijenjaju. Tako dakle, mi ne smijemo biti mi. Kad nas neko posavitoje, nas smijemo svejedno okrence i kao da nas niko nije posavitoval, niko nam nijemo putio, niko nas nije pozvao dok. Da. Zato, dakle, vijedniki i vijednica izlagati svoja srca su umnjama koje tako lahko ulaze, ali i takako teško izlaze iz naših srca. Od stvari koje doprinose i akiru jeste i čvrsta odluka, da bi čovjek bio ubijeđen. Kada nešto sazna, kada čuje iz Allahove knjige sunneta, Allah poslanika, ali bi se rodzano, to prihvati i čvrsto odluči da će biti takav. Onaj koji bude sjedljiv, i razmišljao šta će biti s njim, ako prihvati, ako odliči. Ako se prihvati čvrsto, jer je hoće li imati nogo društvo, šta će biti s njegovim starim mnjuštvom, kako će njegovoga rodbina prihvatiti, kako će njegova sredina, okolina, okruženje ga prihvatiti, šta će reći roditelji, mogu li ja istrajati na ovom putu, onaj koji bude udjeljivao pare na Allahom sr. putu svojih metak, novac, šta će biti, hoće li Allah to vratiti, neće vratiti, ha, hoće li bankretirati, ko bude sasobom tako, sve na ovom oku, nikada ništa nećemo daći, nikada ništa. Zato je kada čuje, odaziva se tamo, čustvo odlučuje, tako je rekao, rekao Selef salih davno, briga o dobrim dijelima, briga o tvojom stanju, ako se brine za svoje stanje, postiće takva briga, postiće čovjeka na čustvo odlučuje, gotove, bio sam do sada vaka, više neću, čustvo odlučujem, poplačem deset crta, čustvo odlučujem, briga, Za činjenjem dobrih dijela postiče na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi jeklinu, a jeklin doprinosi bogastu dijela. Jeklin ćete uđepšati, uđepšate, sad je li doprim djeljima. Ubudak u onoga koje nas ostaje. Vivo pridavali, ovdje je Ivano na lomu, u budu, i nebe je to kogodilo i kaže, seda ukova kaže, tođem, pući sve će po I kako vozim kola, približava se kući, kaže, kola da podjevnim, da ja. podjevim. Pa je došao u predkuću i kaže, pato i trećinu da podjevim, i pato i to dalje. Da je došao u kući, žena šepe, prosjed, prosjed, komplet i ostalo, se samo na njetu, isto mi je, isto mi je uvijek. Od stvari koji jestaj i meni strastih za branjenimi strasti prodela dušek a pokaže jedno Kajrahima u hotela onoliko koliko se jedinci budu suprotstavjali svojemu napsu koliko će i postići to koliko će postići kriminal i da dakle, kad god vi koristite klin oko koliko posegnemo na ovim tutorima za šahovskim znanjem dopunjenim od zumnih stvari i jasnoća šahovata šahovata Budemo čvrsti, je li donosli čvrste odluke, ako Bog da, onaj ko se bude tako ponašao, koji dostiđi ubjeđenja, čvrst ima, bude kod sebe imao, jer tim živi se smirenim životom. Znaći je samo za svoga gospodara. Kto spozna svoga gospodara, okreći se od svih ljudi. ko zavoli svoga gospodara, ostavlja sve drugi, je li tako? I on će živjeti u rahatluku. Samo će se usmieraviti svojom gospodaru, tražiti samo njegov zadovoljstvo, pomakar na tom potu se drugi rastrđeva, strahovate samo od sloge gospodara, navati se samo svoj gospodari, što god dođe od njegovog gospodara, vam će biti zadovoljni. Nijedite <coughs> se saditi. Jel, ja. pa doista pokaže šehr Hvala Islava ta Ibn Taymi, rachimahovat utala živjeti dunjavčkim džendru reći ćemo dženetu na dunjanku. Još na dunjanku, kako je rekao šejh doista na dunjanku punsto i džennet, koleno je onja da će učiti u čenih Tahirt. A džennet na dunjanku jeste spoznaja suvrga gospodara Allaha subhanahu wa ta taala. Postizanje iskrene ljubavi prema svom gospodaru, iskreno obožavanje samo njega jednokjedno jedno i slična. Pa za ovo dobro da je takođe govorio šejh Abdul Salam al-Tine rahime Allahu taala, što nam u mojim prsima. On je sa mnom gdje goditi. Pa ako me protjeraju, to je za mene turizam. Ako me protjeraju iz jedne ćele budu, to je za mene turizam. A ako me strpaju u samnicu, u tome je zamene osamljivanje s mojim gospodarom. A ako me ubiju, to je za mene šahad. Pa je također rekao za ovu tamnicu u kojoj je preselio. Rekao je kada bi ovo tamnicu ispunio zlatom. I dao je onima koji su me strpali u nju, ne bih mu se mogao nikada zahvaliti. Kada bi je ispunjio zlatom i dao onima koji su me strpali u nju, ne bih se mogao nikada zahvaliti. Zbog onoga što je doživio od osamljivanja sa svojim gospodalom, od izučavanja Allahi izučavanja ta knjiga, od ostavljena također znanja za sobom, kao da je poznato, u toj tajnici, ostavio je na zidovima ispisane djela. Tako što smo uzeli sve. Postavio je na zidovima te tamice ispisano djelo danas stampano tri debala tona. Al-Jelalus Sahih bi men bel dedina bi sif Ispram odgovor onako ispromijenili samo vjer danas stampano tri u tri toma Kada bi mogao ovu tamnicu ispuniti zlatom nego će Bog zahvaliti te Pa ta koža ovo je jedan od plodova jedina obećanja za pa čovjek što god ga povodi od musibeta pa to ne vidi druga, drugačije osim pa to ne vidi osim kao blagodat od Allaha Onaj koji bude u obećanju, sve što dolazi od Allaha subhanahu wa taala taj to dobro za njega, što god ga povodi od musibeta, to će za njega biti blagodat. Ti musibeti će za njega prosto biti kao što je rekao Sofijan ibn Odejn, čovjek neće biti promišljen ni vjernik sve dok iskušenja ne bih ne, ne bude prihvatao kao kao blagodati. Zato onaj koji bude u obećanju, dostigne stepen obećanja na dunjavku, karo što staj jeli peteru, aytu surin, dakar, na dunjavku čemu kupasti? Uputa i uspi. Uspiče i na dunjavku, i na akheretu, i na dunjavku. Ulaik i na da humdemirom bihinu, ulaik i humman ufrihu. Oni će biti na uput i gospodara, i on će za sigurno uspiti. na uput i na dunjavku, na akheretu, i uspiti na dunjavku, i na akheretu. Oni koji suubiedzi, oni uzimaju pauku, i za Allah, subhanahu wa ta'la aeta, burka za znamenja, je predhodilo a je künd takože do prinosi istapnej onako je tudi u ubeждению čevako ribiti staple pa smir in va'dallahi haq wala istakhal man kal nabina la yuqinu istabise do jakim do przynosi zadowolenie każe nam subhanahu wa ta'ala czytowo mam asad min musibatin illa bi'illahi wa man yu'min billahi yahdi qalba idoistane co jaka nie pogodzi nie jedna Ako prihvati nekod dakle, tajnu siber, Allah subhanahu ta'la će uputiti njegovo srce, pa kaže Ibnu Ispud, riječ je o pogodi neka negača, on zna da je to od Allaha, bude zadovoljan i preda se tome, a Ibnu Ta'im se nadovezuje pa kaže, zato srce ne može biti upućeno, ne, ne može biti zadovoljan, ne može biti predan, osim sa objeđenjem. Ne može biti zadovoljan, ne može biti predan svome gospodaru, osim sa za objeđenjem. Zato je to takvite kako potrebno. I brojne druge, brojne druge blagodate koje nalazimo kroz širnitske teksture. Postojam se pred nekim tima, bojstvo u vjeru. Bojstvo u vjeru se ne može postići diplomom, niti dnoštvom, niti prekonoći. Bojstvo u vjeru postiže srećinom, s sa objedinjem, sastrpljenjem, kakva vaša Hrana gospodina u svoje Hojan da nimu e imenteni hendona bi amruna lamma sadra wa kama birali imame vodje činili vođe koji se pokoravali našim naredbama nakon što su bili strpljili za naše anime za naše akte u vjerjenju djelo koje bude učinjeno iz ubeđenja daleko daleko se više brznje kada bla su tajna luz tajna huwa da što slabi naše lijeđenje jeste kak samo prisomenu nazivanje srca za nekoga drugog nazivanje srca za nekoga drugog To slabe obiđenje, to slabe imant, tako je Tako može čovjeka izvesti, izimavati. Čovjek veže svoje srce za nekoga, za nekoga drugog. Kažu sebe fasali, onaj koji veže svoje srce za nekoga drugog, taj neće osjetiti milij iz obiđenja, kamo da bude obiđen? Neće osjetiti raj, hrterom a kamo da, da bude obiđen, da ima besedija klina. I zasigurno, dakle, odazivanje šuma u nas, smutnjama, sumnjama, takva osoba nikada neće biti obiđen onaj koji hoće da zavrjevi malo ovdje, malo ovdje, im što likav, da im što likav, kako je ovaj povori o ovom, kako je ovaj izvratio njemu, takva osoba nikada neće naučiti na što izvjeriti i u to da htio biti uvijezina. Zato je, je sedat naš preporučivao da čovjek koji traži ševjetsko znanje, koji hoće da ide u ovim državama, stepenicama, da sjedi pred učenim samom do desetak godina, da uči koje njega, pa onda kada postigne temelje usule, onda ide deliti, a dograđuje svoje znanje te knjih par ljudi malo onđi na kraj je što napostignu